Aquest és l'espai del disc, un espai que us presento, que us porto jo mateix, Rafael Corbí, en el qual, com sabeu, deixem que els propis artistes comentin les seves cançons i els seus àlbums. Avui ens toca una cançó que ens porta la cantant Garrotxina Clara Bumfillan, des d'aquell àlbum L'altra cara de la venera. Una cançó dedicada al mar, al mar que tenim cadascú aquí al voltant nostre i la gent que vivim en una zona com és aquest mar mediterrani tan nostre, doncs ho sabem i ho entenem molt bé. Deixem que ens expliqui, però, la mateixa Clara, que és, per ella, el meu mar. Aquesta és una cançó que vaig escriure lluny del mar. La vaig escriure a Andorra. Um, un cap d'any, recordo que nevava i no podia dormir i vaig escriure aquesta cançó. A um, mi el mar um, um, em provoca molta melanconia, és un lloc on refugiar-me també moltes vegades, no? És el meu refugi. I quan em passen coses penso en el mar. El meu mar explica això, no? que quan la vida es fa feixuga i es fa difícil... Jo vaig a veure mar i torno i ell sempre m'acull. És una cançó que sembla un fado, a mi m'agrada i és d'alguna manera el tancament d'aquesta altra cara de, de l'Havanera. Però encara ens en falta una, eh? Espero que us agradi. La vida em pesa Vaig a veure el mar Quan no sé què em passa Vaig a veure el mar Quan vull avadir-me Vaig a veure el mar Quan no saps què dir-me Vaig a veure el mar Quan vénen les llàgrimes Vaig a veure el mar quan l'angoixa em mata, vaig a veure el mar. Quan em sento buida, vaig a veure el mar. Quan ja no m'estimes, vaig a veure el mar. Oh, mar el meu mar. Dolç i tranquil, salat i feroig ja. Oh, Mare oh, el meu mar Amor seré Vers infinit oh, Mare oh, el meu mar Melós i suau Esquerp i faresta oh, Mare el oh, Dona'm l'alè, que em puc morir. Tranquil Salat i feroig ja. Oh mar, El meu mar Amor seré Vers infinit Oh mar, El meu mar Melós i suau Esquerp i faresta Oh, mare, el meu mar, Dona'm la let, que em puc morir. Fins aquí aquest espai del disc que avui hem repassat, hem escoltat, hem tingut en el nostre costat una vegada més, i ens en queden poques edicions, de la música de la Clara Bonfill, amb el seu àlbum L'Altra Cara de la l'Havanera, aquesta veu tan dolça que ens aporta aquesta intèrpreta, aquesta periodista, aquesta excel·lent també dona de la ràdio, que és la Clara Bonfill, la cantant Garrotxina. Al meu mar avui ens ha acompanyat amb aquest espai. Això és el disc amb Rafael Corbí.